Йдемо разом на склад. Я скажу начальникові, що ти виручив. Залишилося вигрузити дошки. А тоді на Кавказ повернемо». «Мені ж цього якраз і треба!» – скрикнув Мирон Данилович. «Як ваша ласка, візьміть. Я помагатиму при всякій роботі». Бачу, ти, чоловік тихий, не з тих, що в замки без спросу заглядають. Бо всякі люди зустрічаються. «Повірте, оце їду жінці і дітям десь хліба заробити». Другої думки немає. От і вже. Мені веселіше, і тобі по дорозі. А то вночі сам, як сич, очима блимаю. На димучій станції зійшли з потяга. Ночували при товарному складі, там людей небагато, голотить чугунка, розігріта до червона. Петро приніс гарячого супу. Повечерявши, заснули на тапчанах. Міцно спалося. Як ніколи від народження на світ. Після півночі вирушили на Кавказ. Снує мрію свою Мирон Данилович про заробітки в совхозі, при конюшні або теслярні. Трохи підхарчуватись. А там він знов майстер до всякої роботи, що потребує твердих жил і швидкої думки. Змав звик. Як ви з непартійних, сказав Петро, круто живеться. Будь червона громадка, то тягли б харчі кошиками з розподільника. Куди нам, аби кукурудзяники заробити? Так, вийшли, як казано, в революцію. Кому трястя, кому дві, кому сало, а кому чорта лисого. Рівність. Нас рівно в ями кладуть, або палять. Це вже тоді показувалося. Скільки крейку було про рівність. Ось я. Відсослов'я козачого. Вернувся з німецької війни. В кавалерії служив і медальки деякі дано. А дома біда. Село казанком кипить. Козаки, котрі з фронту, і я серед них, сказали. Ну, живі ми і дома, порівняємося з сусідами. Так і зробили. Дали їм воли, могучі як паровики. І плуги дали, борони, культиватори, корморізки. точила і всячину, все дали. Пройшов рік другий, а в сусідів те добро пропало. Не знати, де ділось. Знов кричать давай. Кричать, щоб ми стали рівні. Не буде того. Бо люди дуже неоднакові і різно роблять. Уже тепер по-старому заведено. Робочих скрутили, самі ж князьками розкошують. Хліб під дощем. Гниє, а нам не дають, сказав Катраник. Хто вмира і пробує взяти свій хліб, тому стріляють межі очі. Так скрізь, бо це самі чужонайні ті замаскованці з інтернаціоналки. Хитро влізли, щоб народ мучити. То їм загадано, і то червона ціль їхня. Уже всім видно, і глядіти не хочеться. Вони літують, бо народ розглядів їх, що то мучителі з чужої служби. Тепер хотять затопити кров'ю людською очі. Пробують на нас, а тоді світ душитимуть. У них це готове. І парт мішок, і парт зав'язка. Мандрувавши, надивився я. Нищать хліб нарочито. І розоряють до смерті. Вначальство ставлять непридатних, щоб більше біди було. На одному сипному пункті привозить селянин хліб. Поспіх з ним великий, бо треба план виконати. Завідувач наказує дядькам усяке зерно докупи сипати крізь дірки в поверхах. Все разом. жито, пшениць, вічмінь, прос, гречку. Йому дорікають, хіба можна так робити? А він сердиться і відказує. Почому нельзя. Є то все хліб. От такі хазяї. Ви кажете про зерно. Не тільки з-за нього стріляють людей, а з-за гнилих буряків теж. Бачив я біля станції гору їх. Темно, як вивезена порода зрудників на Донбасі. Колись окремою колією доставляли буряки до цукроварні. Тепер їх покинуто догнивати. А сторожа кругом стоїть. Не підпуска нікого. Декілька разів люди підходили, ослабівши, як осінні мухи. Їх розпука голодна вела. Ледве до Бурякової гори наблизиться...